Згідно з ним, перед вирішальною битвою Ярослав і Болеслав обмінялися образливими випадами. Перший велів передати польському князю, що той як кабан, загнаний у болотяну калюжу моїми собаками і мисливцями, а другий відпарировав тим, що пообіцяв омити ноги коней своїх кров'ю мисливців і собак Ярослава. Продовжуючи розповідь, Гал Анонім повідомляє, що перемогу над руськими здобув навіть і на Болеслав, а його кухарі – слуги. Вони були зібрані на берег річки, щоб приготувати із забитих тварин святковий обід для польського князя. У цей час із протилежного берега слуги та збройності руських почали їх ображати і насміхатись над ними, викликаючи набій. Коли терпець польської челі дірувався, вона, залишивши ім'я, і дичину та взявши зброю своїх рицарів, отримала перемогу над великою кількістю руських. Після цього в бій вступив Болеслав і його рицарі, котрі завершили повний розгром Ярославових дружин. Гал Анонім змалює страшну картину розгрому руських. Ніхто не може точно порахувати тисячі загиблих ворогів, про яких відомо, що вони зійшлися для битви у незліченій кількості. Але лише небагатьом із тих, хто лишився живим, вдалося врятуватися втечі. Свідки тих кривавих подій начебто запевняли пізніше, що у цій битві було пролито стільки крові, що вона залила не тільки прибережну рівнину, а й річку Бух, у якій було більше крові, аніж річкової води. У побитті русських узяв участь і Болеслав, котрий кинувся в гущу ворогів і знищив їх стільки, що не можна було навіть порахувати. Інший польський хроніст Вінсентій Кадлубек, певно натхнений нестримною фантазією гала-аноніма, повідомляє, що в цій битві потрапив полон до поляків і сам Ярослав. Його схопили разом із кращими людьми, привели на мотузці до Болеслава, неначе з зграю собак. Про втрати переможців названі хроністи не згадують, хоч вони також були. Титмар відзначив, що з наших загинув славний рицар Херік, котрого наш імператор довго тримав в ув'язненні. Русські джерела повідомляють про загибель знатного польського вельможі, наближеного до Болеслава. Його вдова після завершення київського походу Болеслава отримала багато русських полонених, серед яких був і Мойсей Огрин. Відголоски цієї битви зафіксовані у ряді пізніх літописів. Так, у Новгородсько-Софійському зводі 30-х років 15 століття повідомляється, що серед численних жертв Ярославої дружини був і Воєвода буде. До того ж Болеслав захопив великий полон, який розсели по всій Польщі. Тоді ж потрапив у полон і Мойсей Угрин, про якого докладно розповідається в житті Антонія. Певно, саме він був інформатором літописця про битву. Про захоплення в полон саме в цій битві Майсея Угрина говориться у Тверському збірнику. На тому бою зимаша Майсея Угрина, брата Георгієва, і бе убіт з князем Борисом. Беба бай той слуга Борисов і много пострада в Лятській землі. Дивно, але битва на річці Західний Буг не знайшла жодного відображення в скандинавських сагах. Давнірусський літописець повідомляє про участь варягів у поході проти Болеслава. Знаємо також, що Еймонт у цей час перебував на службі Ярослава, а саги про цю битву не говорять ні слова. Пояснити це можна або ж тим, що героїзуючи варязких воїнів, укладачі саг насамперед саги про Еймунда свідомо не зафіксували програну за їхній участі битву, або ж вони в ній взагалі участі не брали.